Ja, vi... Nej, jag tror inte vi rullar faktiskt. Vi rullar, vi ska rulla. All right. Eh, ja, det är väldigt speciellt att göra så här, känner jag, när man sitter i en radiostudio. Men vi kör! Öppnar upp och hälsar alla lyssnare välkomna till den trettonde inkarnationen av interrasismen podcast. En podcast som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik och företrädare. Lite speciellt avsnitt idag för vi sitter inte i studentradiestudien i Uppsala utan vi spelar in i ABF-huset i Stockholm. Eh, och anledningen till det, det är för att det hålls socialistiskt forum här idag. Och av den anledningen så vill jag också hälsa de åhörare som är här välkomna. Ska jag att det sitter i stort sett hur många som helst där. Ja, det ska vi kanske göra. Det, det är Folkav, flera kvadratmeter. <laughs> I vilket fall, jag ska säga mitt namn är Magnus Hester Och vid min sida, vid min sida, sida Har jag Kristoffer Gummesson som brukar vara en återkommande gestalt i den här podcasten hey Återkommande? jag är väl en drivande gestalt skulle jag vilja hämta Okej, okay. ja, du mm. förstår för hey, dig Magnus. Ja, hey. eh, Hej Magnus Men vi har publik. även passat på att plocka in Bilan Osman Som också är här på Socialistisk forum idag Hon ska göra lite mer grejer så att det är värt att passa på När man har proffs med sig hur är det med dig? Det är bra, tack. Det är bra, tack. Ja, ja, ja. Ja, eh, vad ska du göra mer här idag? Eh, jag ska prata på tre andra panelsamtal. Lite om nätet, eh, lite om rasism i stort. typ, okay, cool. För er som inte känner till det så är bilen också skribent på inte Det Inte bara mm. någon random som sitter Nej, och med mig. Nej, precis. därför vi har den här hjärtliga relationen. <laughs> eh, vi har ju även eh, vår egen Twitter-bulldog här, Henrik Johansson. Jag, jag, och och vi borde, ska vi be någon att kasta ut honom? Ja, vi, har, vi sitter väl på den makten tror jag Ja, jag tror det har vi, har vi några vakter i lokalen? Nu när det är vi som är på scenen Jag blir ofredad av att Henrik Johansson är här och tar bilder med sin kamera Ja, ja jag tänkte Bilan mm. Du är ju mega i en IRM mm. Får man höra lite snabbt om dem? Ja, förutom IRM så är jag utbildare på Citizen Expo Och kronikar på Expressen Mm. Det typ det. Toppen. Ja, typ det. Ja, det, var ja. ganska mycket mer än vad vi andra gör i den här panelen på scenen. Ja, juridikshop vi, vi, vi, vi, hur, för vi Ja. Och du har fått pris också, men ja. ja, jag fick eh, elsa-priset, vilket var jättekul. Eh, som delas ut av eh, Svenska kommitté mot antisemitism. Så det var fantastiskt roligt. Bra Kul. organisation, fint pris. Mm. Jag tänkte också på en grej. I beskrivningen till den här programpunkten på Socialistisk Forums mm. hemsida så stod du att du är med och driver den här podcasten. Det känns ju lite orättvist ja. att du ska få ta på dig vad jag och Kristoffer säger. Så ansvar för den dinga som vi häver ut på veckovis basis. Ja. Ja. Jo, absolut. Nej, jag är inte med och driver podcasten. Jag ska kanske börja göra det ja. och styra lite vad som händer. Vi tycker det är ett givande kraft bakom alltid fråga om råd till filan. Äh, vad gör vi för fel? Nej, just Jag bara pekar ut alla fel ni gör. Exakt. Trashar er. Ja, ska vi kasta oss rakt in. Alltså den här podcasten handlar ju för det mesta, eller för det mesta alltid, om Sverigedemokraterna. Ett parti som vi alla vet har nazistiska och rasistiska rötter. Både vad gäller företrädare Och ideologi Du frågade ju åhörarna förut om de hade Lyssnat på podcasten Det hade ingen av dem gjort Så att du har lyssnat på podcasten, vad kul Yay. Men jag, jag, jag, vill ändå, jag vill ändå Skicka en liten reprimand Till våra lyssnare som sitter där hemma nu Kanske diskar, städar, lagar mat Eller vad man nu gör när man lyssnar på podcast Att de inte kom hit idag Jag trodde att vi hade en stor Ska, ska du börja med att få våra listor att slå av? Nej, skälla lite på dem ja, okay. det, det jag tänkte komma till det är, det är ganska intressant för att Sverigedemokraterna Är ju ett ganska toppstyrt parti Minst sagt, och det behövs kanske För att rensa bort den bruna sörja Som finns runt omkring Med väldigt kluvet resultat kanske mm. Som vi alla vet så är det ju så att partiet Är i princip samma parti Som de var för ja, 20 år sedan Kanske och det Jag tänkte på är att en av de viktigaste anledningarna till det här är att Jimmy Åkesson står som någon Messias messiasgestalt i mitten av det här partiet och så har en massa rabiata blodhundar kring sig. Så att Jimmy Åkesson tar alltid på sig det här han är lugn och sansad i mitten och sen tar vi de andra galningarna runt omkring. Och en återkommande fråga som brukar dyka upp det är ju varför Jimmy också gick med i det här partiet från början och att han uppenbarligen enligt egen utsaga har missat att det här är då ett rasistiskt och nazistiskt eh, parti. 1995 gick han med. Och jag tänkte att vi skulle kolla lite på hur retoriken såg ut under den perioden som alltså, Jimmy var ganska ny i partiet. Jimmy hävdade att han gick med i partiet på grund av sin EU-kritik och att han då stod inför alternativet att sammanblanda sig med kommunisterna och det kunde man ju inte göra så då blev det Sverigedemokraterna istället Helt uppenbart. Ja, Gustav, Gustav Kasselstrand så har ju känt samma story så det handlar om EU-kritik Nej, ja det, Är det var, okay. mm. Ja, intressant mm. eh, Det jag tänkte komma till, jag tänkte att vi skulle titta på retoriken men jag tänkte ge Jimmy en chans så att vi hoppar fram till år 2000 och jag har varit och letat lite i internets så att säga gjymda delar webarchive.webarchive.org tror jag att det är. och då kan man hitta St. kurinens gamla grejer och jag hoppade till datumet den 7 februari 2002 och tog fram en artikel som jag tänkte vi skulle titta närmare på och för er som är här ni kan se den bakom oss på skärmen. Och för alla lyssnare då som inte kan se den så tänkte jag bara dra den här i, i korthet. Eh, upptakten till artikeln är kanske en av de mest brutala och uppmärksammade våldtäkter eh, som skedde i slutet av 90-talet. Det så kallade Rissnefallet. Ja just det, väldigt uppmärksammat. Precis. Och det som har hänt då det är att SD, SDU har gått ut på gatorna och manifesterat och delat ut faktablad om att det är invandrare som har begått den här, den här våldtäkten. De gick väl till och med ut med namn och bild? Precis. Trots de att jag, ut... har de inte har dömda heller. Precis. De gick ut med namn. Mm. Det som händer därefter det är att det hålls en manifestation mot rasism till följd av att SDU gick ut och gjorde det här. Och det är där som SD-kuriren kommer in för eh, artikelförfattaren då, vill försvara... SDU och uthängningen av de här eh, ungdomarna. Ja, eh, Bilanser du artikeln? Eller Nej. har du läst artikeln? Eh, jag har läst artikeln. Okej. Okay. Eh, Bra. Kristoffer har också kommit. Jag har läst den, ja. Jag i vilket fall så här, det är som STK gör då, det är att de ondgör sig över att de menar då att invandrare är de som går mest våldtäkter i landet och jag tänkte att vi skulle gå in och titta på lite formuleringar här i den här texten jag tänkte kasta ut den till er och så kan vi reflektera lite över mm. vad som sägs och det första är ju ganska intressant då att då skriver man man menade att vi försökte vinna främlingsfientliga poäng på den unga våldtagna kvinnans tragedi genom att peka ut alla invandrare som våldtäktsmän. Kommentarer? Ja, det är väl inte så mycket snack om att det är vad man försöker Vad har man annars för intresse? Helt, helt uppenbart. Ja. Jag ville bara tydliggöra det som första punkt. Ja, vidare så skriver... Åtskilliga proffstyckare under de senaste åren i tv krävt mer pengar till deprimerade och utstötta förortsukdomar utan framtidstro. Man menar att de inte har något vettigare att göra än att våldföra sig på unga svenskar. Och därför måste man bygga fler fritidsgårdar och satsa på mer information i skolorna. Patetiskt Och fruktansvärt osmakligt Man skuldbelägger samhället och svenskarna Och kräver ännu mer något citattecken Integration, eller situationstecken Fy det vara. FIFA. Oj, oj, oj, starka ord mm. Från SD-kuriren Men också så här, hur lite av deras retorik Som har ändrats sedan 2002 Man skulle nästan kunna tro att det här är någonting Någon skrev 2014 mm. Ja, det är ju det är Väldigt likt Kent Ekerot. Mm. Människor. Eller Björn Söder för en del. Ja, Björn mm. e mm. e som skulle knappast uttrycka sig på det viset, mm. men eh, som sagt, Eller... Björn Söder och Kent Ekeroth har ju den ja. retorik. Alltså det som är intressant tycker jag det är, det är de här liksom alltså, ordvalen, alltså patetiskt och fy fan och sånt där. Och liksom att man mm. våldför sig på unga svenskar framför allt. Mm. E jag såg en, en Jimmie Åkesson partital. Heter det, när han var i Sölvesborg, eh, och han har lite samma retorik som stk har här, fast då refererar han bara till eh, svenska kvinnor. Så någonstans där, någonstans där inkluderar han ju alla då svenska kvinnor, alltså om man vill tolka det välvilligt. Förmodligen menar han inte det. Ja, eh, men det är ju en, en annan sak angående det citat eh, som du läste upp alldeles nyss, tycker jag är intressant, och det är ju det här med att man, man identifierar ett samhällsproblem, men man har liksom motsätter sig väldigt aktivt alla åtgärder emot det eh, nämligen då integrationsåtgärder som det då handlade om mm. fy fan för det enligt Ulrika författare Ja det är ju, jag ska inte säga, precis han pratar ju om äpplen och päron här vi har alltså ett liksom, strukturellt problem när det gäller våldtäkt och sen så har vi då de här integrationsåtgärderna eller liksom för ungdomar framförallt, alltså fritidsgårdar och så vidare och så vidare. Jag tänkte inte hålla mig kvar så jättelänge där, jag ska gå vidare i den här. Eh, vidare skriver Estri Kurinen, svenskarna har ingen skuld i hur dessa avskyvärda kräk till våldtäktsmän ser på svenska kvinnor. Och återigen definitionen svenska kvinnor då och en uppenbarlig konflikt då mellan invandrare och svenska kvinnor. Ja, man försöker dra den skiljelinjen som vanligt. Eh, ja, men såklart. Och också att eh... När det gäller Sverigedemokraterna och hela liksom deras alltså inom feministiska kamp- så ser alltså det väldigt... Det gäller eh, våldtäkter är ett, ett problem när det gäller vissa grupper av människor- men man vill samtidigt inte prata så mycket om åtgärder- när det gäller liksom, sexuellt våld mot kvinnor och så vidare. För då liksom står, står eh, Jim Åkesson och gråter ut på tv- när han hamnar i debatt om, liksom, eh, om allt som rör... Liksom, problemen som kvinnor möter på. Så det är också så väldigt intressant hur det är egentligen för det är inte en fråga om liksom så våldtäkt och att våldtäkt är ett problem utan det är snarare en fråga om att ja, de vill kunna som... vinna politiska poäng. Ja, jobbare. precis. Den kritiken Just... som själv har färt upp. I... Det är ju jätteintressant hur du säger det där därför att mm. Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna i stort är ju de som si sist av alla skulle skriva under på någonting som kallas för patriarkala strukturer. Mm. Eh, och man skulle aldrig ta till sig argument som man liksom hänför till att eh, alla män har någon slags del i en våldtäktskultur mm. eh, inte att alla män har en kollektiv skuld för våldtäkter men att det finns en slags en högre strukturell diskussion att hämta där som alla män bör ta till sig han är ju den sista skrivande på det men när det gäller då invandrare eller utlänningar så eh, handlar det om strukturella problem för då skuldbelägger man alltså alla invandrare mm. Mm. om vi går vidare då så skriver en sån här våldtäkt är inte bara en tragedi för en ung flicka det är en våldtäkt på hela vår nation återigen alltså, om det är någon med utländsk bakgrund som våldtar någon så är det alltså en våldtäkt på hela nationen återigen Sverigedemokratisk retorik eh, från 2000-tal eh, Sen vidare så skriver Estrikerin Människor som vi gav skydd, mat och husrum tackar oss med att våldföra sig på vårt folk och dessutom kräva förlåtelse och kärlek för det. Mm. Eh, orden känns igen. Absolut. Ja, det är ju den här också klassiken med att alla som kommer hit ska känna någon slags tacksamhetsskuld inför ja, det som han skulle definiera som svenska folket då. Eh, nämligen eh, sådana som ser ut som kanske jag och Magnus vilket är ju, alltså, man kan ju inte hålla på att relativisera medborgarskap på det viset men det gör ju Sverigedemokraterna väldigt ofta mm. Men också, alltså det är ju skulle alltså, tacksamhetskullerar också liksom, så här, invandrare som kommer ut till deras barn alltså de har liksom ingen aning om de här ungdomarna i Ryssne, liksom, om de själva har kommit till Sverige eller om de har föräldrar som kommit till Sverige utan de liksom är inte vita svenskar och det innebär att de är de är förmodligen invandrare liksom, exakt, svenska folket. exakt och det är ganska återkommande om man går in i Estekuriren vid den här tidpunkten. Alltså Estekuriren funkar i princip som avpixlat. gör idag. Mm. Eller alltså... fria tider. Eller fria tider för den delen. De som spirer ur sig den här propagandan är alltså nuvarande partiföreträdare uppe på riksdagsnivå. Bland annat Björn Söder gör en väldigt, väldigt stor grej av, av selektivt utplockade gruppvåltäkter. Som han påstår då skulle ha begått av människor med utländsk bakgrund. Mm. Som är väldigt återkommande. Jag tänker en till grej här också att de här alltså, gärningsmännen och att de skulle kräva förlåtelse och kärlek för det. Det är också ett väldigt övertam. Jag ja, inte det, han sammanhang. det han anknyter till där är väl att man drar igång manifestationer för att öka på integr integrationsåtgärder. Och då drar han någon slags koppling till att de här integrationsåtgärderna ska riktas specifikt till de här personerna. Mm. Men Förmodligen det... så gör jag ju inte det utan det jag menar mm. är ju att alla invandrare bär någon slags kollektivt skuld för det som har skett i RISN här. Men jag tycker det är också intressant hur man ser liksom att rusta upp förorterna som en integrationsåtgärd. Alltså, åtgärd. alltså liksom att okay, människor som bor i förorten ser inte ut på ett visst sätt och därför är liksom att rusta upp deras områden innebär per definition att det liksom är integration det är också väldigt intressant hur man, och det här är inte, inte Sverigedemokraterna på något sätt unikt alltså, de är inte unika på det sättet av att det. Så men det, det är fortfarande intressant hur man använder sig för orten det är integration vi pratar om då. Ja just. Det, ja. Så, fort som, mm. så fort som det är ungdomar på glid som mm. inte ser ut som mig eller Magnus så, då är det ett integrationsproblem mm. varje gång även fast man inte bekymrelsen med att ta reda på om människor är liksom här till exempel eller ja. hur det kan vara. Återigen att relativisera det här med svenskhet. Jag tänkte avsluta den här artikeln med att läsa den sista, eller inte den sista meningen men den, en, en ganska sammanfattande mening som avslutas med ett frågetecken. Är det numera en mänsklig rättighet att våldta svenskar? Återigen, den här distinktionen då mellan alltså, icke-svenskar som Sverigedemokraterna skulle säga och sen har du då svenskar. Vilket vi tolkar in som då etiskt, homogent, något åt det hållet. Och då till, för att återknyta till varför jag tog upp den här. Hur kunde Jimmy Åkesson gå med i det här partiet när man ser den här typen av retorik? Ska jag skicka ut den till er frågan? Ja, men han tyckte väl det var himla förfärligt med EU antar jag. Ja, uppenbarligen. Eh, för man kan ju förstå liksom, om Björn Söder och sådana här personer, eller Kent Ekerot, eftersom de, de behåller ju den här retoriken än idag liksom. mm. Men i och med Åkessons fall som oftast brukar framstå som städat, eh, om man får kalla det det, eller väldigt, han väljer sina ord lite mer eh, varsamt. Mm. Men grejen är att man har skickat ut den här typen av propaganda på sin nätrörelse idag. Alltså det är som vi sa, det är avpixlet och det är fria tider liksom. De tidigare är väl inte deras nätrörelse i och för sig. Men om vi tar av pixlar och om vi håller oss till dem. Det är de som sprider den här typen av propaganda idag. Mm. Istället för eh, liksom partiföreträdare. Mm. Så har man hamnat i en ganska bekväm situation. Ja, vi kanske ska avsluta. Vem som, har, vem som har skrivit den här. Jag är inte helt säker på vem som har skrivit. Men jag tänkte kasta upp eh, originalartikeln. Eh, och den ser ut så här. Kan mm. alla se det det där var ett så kallat retoriskt grepp från Magnus. Det var väl tanken till det. Jag ska läsa författarens namn så att också lyssnarna kan höra det. Författare är Jim Åkesson som skriver att han avslutningen är fruktansvärt upprörd och fast besluten att få stopp på vansinnet. Mm. Så frågan är hur mycket EU-kritik det var. Mm. Hur mycket Precis, det är annat det, som... det var. Det är lite så här, frågan är om den här gamla... Vad säger man? Metafor. Sägelsen. Att Gemma också så inte skogen för alla träden. Mm. Det har själv varit ett träd. Då tar jag ett träd. Ja. Ska vi kasta oss vidare? Ja. Det är intressant att Jag hittar inte mycket om handelsavtal inom EU. Normalt när man spelar in en podcast så lägger man in en liten bumper här. Så ni kan ju fantasera en sån kanske. som ni vet, ni vet, kanske ni också, så släpptes ju ett gäng enskilda motioner här om veckan och då var det inte minst som de Sverigedemokratiska ledamöterna väldigt aktiva. Och vi på IRM har uppmärksammat dessa med de med ganska liksom beklämmande innehåll och då har vi några exempel som vi pratade om i förra avsnittet tillsammans med Linda Nordlund, till exempel om den här mycket märkliga eden som man ska behöva svära enligt en Sverigedemokratisk motion för att få bli medborgare i det här landet. Den går ut på att man ska svära troet inför nationen och konungen, faktiskt. Och den som bryter mot eden kan bli av med sitt medborgarskap. Det här är alltså en motion som Sverigedemokraterna lägger idag, ja, förra veckan då. Jag kan inte tänka mig att så mycket ändras än dess i och för sig. Vilket är väldigt intressant, vilket då innebär att man mer eller mindre, måste man ju tolka det som, ska kunna bli av med sitt medborgarskap utifrån man kritiserar monarkin eller något sånt. Jag, jag tycker jag lägger till en intressant grej den här, jag tror det, jo, det är samma motion, för den handlar ju om medborgarskapet och då ska man ju svära lojalitet till kungen. Man ska även kunna visa om man då får uppehållstillstånd eller för att få uppehållstillstånd, ska man även kunna visa att man ska ha en tillgång till Sverige. Vad det är du det innebär? Intressant. Jag kan snickra, eller vad vadå? Jag inte. Ja, det är ett väldigt härligt sätt att se på människor. Mm. De ska utgöra en slags resurs då för att få bli medborgare. Och så, ja, det fanns ju massvis av knasiga emotioner förra veckan. Man vill också relativisera medborgarskapet genom att förbjuda invandrare att ställa upp i förtroendeval innan de har varit medborgare i tio år. Och man hotar oberoende public service. Man vill nämligen gå in och se över ledningen i public service på grund av att de skriver kritiskt om Sverigedemokraterna. Det var ett axplock bara av några motioner. Däremot så tänkte jag att vi skulle kika på en lite mer speciell motion för att jag tycker att den illustrerar en trend ganska bra som jag har tänkt på. Och det är motionen En svensk skola i världsklass som är undertecknad av bland annat Richard Jomshoff och innehåller åtgärder för att förbättra skolan. Den är även undertecknad av Robert Stenqvist, som du känner till Henrik. Det var han som hade den här Thorstein-arkepsen på sig som Henrik faktiskt avslöjade. Och han, är? han är så arg på IRM. Jag ringde honom för att tag som här. Hej, du, jag har ju sagt till att inte ringa mer. Maila där det tycker. Du kanske kan förklara vad Torstein är. Är för eh, ja, men det är väl en nazistisk liksom, symbol, ja, det kan det. man kort säga Precis, det är till och med förbjuden på många platser mm. i Tyskland Så att det är en uppenbart ny nazistisk märke Så en butik som heter Breivik, säger Henrik här också från publiken Nåväl, Vad har vi då för åtgärder för att förbättra skolan? Jo, eh, tror ni inte att man lyckas klämma in lite sverigvänligheter här också? Exempelvis så ligger ett stort fokus på det svenska språket och då inte bara undervisningen utan även samtalsspråket i skolan bör alltid vara på svenska, skriver man. Mm. Och det här är väldigt intressant att man vill att staten ska taffsa liksom hur barn samtalar med varandra. Just det. det fanns ju en liknande situation i Sverige på 40-talet under andra världskriget. De så kallade finbarnen som kom då, som krigsflyktingar till Sverige. Hade inte rätt då att tala finska med varandra i skolan vilket väldigt starkt bidrog till segregeringen av de här så kallade finbarnen. Eh, Per-Olof Enqvist skriver väldigt bra om det här i sin självbiografi tycker jag så den kan rekommendera. Mm. Ja, det är så intressant att han skriver ju om det här utifrån ett perspektiv att det här är ju en fruktansvärd kvarleva om hur vi såg på flyktingar förr på 40-talet. Mm. Och nu är det exakt det som då vill införa. Den största paradoxen tycker jag också i motionen är att man tycker att skolan ska erbjuda utbildning i lokal dialekt och folkmål. Samtidigt som man, just som känt, vill skrota all typ av hemspråksundervisning. Mm. Men däremot lokala dialekter, det känns väldigt relevant, och folkmål. Man menar på att det här på något sätt ska liksom binda ihop generationer. Man har ju någon slags konstigt förhållande till språket. Alla ska kunna skånska. Ja, <laughs> ja, precis. Och inte bara skånska som det talas idag, utan det ska mm. talas som det talades förr i tiden för att binda ihop generationer. Väldigt intressant tycker jag. Samtidigt som man som sagt vill skrota hemspråksundervisningen mm. så att man på något sätt glömmer bort att det finns massvis av svenskar som inte har sin liksom, bakgrund i Östergötland eller Skåne. Mm. Ja, det, jag tyckte mest att det var en paradox. Jo, eh, kärnan i den här utläggningen då, och som är det som jag vill komma in på, är hur Sverige-demokraterna bygger hela sitt sätt att argumentera. Och det är precis som man gör i den här motionen, och därför tycker jag att den illustrerade ganska bra, för att man motiverar den här motionen med att den svenska skolan har försämrats relativt sett. Och det ser vi ju genom PISA-undersökningar och sådana. Så vad är då lösningen på det problemet? Jo, mer svenskhet, mer kulturarv och mindre invandrare. Det ja, klart. Eh, precis, och det är det som jag tycker är så intressant. Det här återkommer ju gång på gång. Att man har formulerat problemet innan man har... Eller man har formulerat lösningen innan man har formulerat problemet. Alltså problemen varierar ju över tid. Eh, men lösningen består hela tiden. Och det går igen i olika teman. Det ena är att man ska liksom införa, eller befästa patriarkatet. Andra är att man ska införa polistaten. Och det viktigaste förstås är att man ska bevara den etniskt homogena gruppen, svenskar. Mm. Ja. Jag, jag tycker det är intressant i den här motionen också med alla de här reformerna för skolan. Det är en massa reformer. Några är ju liksom underbyggda med någon form av argument. Liksom. De säger så här, ja men vi behöver göra det här för att, för att påverka det här. Det beror på det här. Vi måste ändra det här. Men sen har man liksom Petat in i den här långa motionen, alltså invandringsfrågan, återigen, i alla sammanhang gör man det. För det är inte underbyggt. Man skriver så här, ja, vi måste minska massinvandringen. Ja, varför det då? Varför skulle det vara fördel för skolan? Ja, men det skriver man inte. Utan det är bara liksom massinvandring, och det har man liksom petat in bland de här andra som faktiskt är, om man till exempel måste öka resultaten i matte, och då gör vi det med mer lärartimmar eller vad det nu är. Och så har man petat in med det liksom. Ja, precis. En liksom, åtgärd som jag ville upp också var att man skulle lära sig mer om det svenska kulturarvet. Absolut. Ja, men det är liksom, ju bra för matten. Allt är bra med kulturarv. De flesta skulle ju, visa till exempel, skulle identifiera andra problem med den svenska skolan än att vi är för dåligt uppdaterade på vilken snaps man drack på 20-talet och så vidare. Mm. Eh, men ja just det, det var det här med att problemen varierar men lösningarna består och det finns ju fler exempel på det. Om vi tar invandringen som det är liksom mest uppenbara exemplet så tycker jag att det är intressant. För förut så formulerade man ju problem i termer av etnisk homogenitet. Det här var ju i partiprogrammen och principprogrammen från 90-talet. Mm. När sträckte man det med etnisk homogenitet? Det sträckte man i partiprogrammet som är nu. Alltså partiprogrammet fram till 2000. 2011 mm. kommer det nya, ja. Mm. Och partiprogrammet innan. I partiprogrammet innan så kan man även läsa att demokraterna vill fastslå alla svenskars lika värde. Tycker jag är intressant. Mm. Alltså. Alla Alla svenska värde. Ja. ja just det, man brukar prata om alla människors likavärde Det, det, finns, en, det finns en intervju med Jim Okson inför valet 2006 Där han får frågan Ni har precis lagt till mänskliga rättigheter som en punkt i ert principprogram Och så får han frågan varför det tog så lång tid Ja det kan väl förklaras av att man innan endast ville erkänna alla människors lika värde, Enbart för svenskar och därför det tog som tid att lägga in den för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Ja, visst, när var den intervjun? Den intervjun är från 2005. Ja. Innan. Jo, angående det här med invandringen då. Alltså, det är ju inte... Det har ju ingen bred folklig genomslagskraft idag. Det här med rasbiologi. Så då borde man formulera problemet utifrån islamiseringen. Det var ju nästa steg. Att man gav sig på islam som ett problem och liksom... Då man, det här var inför riksdagsvalet, tyckte man hade väldigt mycket retorik. Då skrev vi också Jimmie Åkesson den här debattartikeln som ni kommer ihåg i Aftonbladet. Muslimer är vårt största utländska hot sedan andra världskriget. Just det, så var det. Som var en väldigt hatisk och föraktfull text. Men det visade sig att, ja, i viss utsträckning i alla fall, så tyckte folk att det var förkastligt att man lägger alla samhällsproblem på en utpekad grupp. Så då vidgar man det här, eller man ändrar argumentationen. Men återigen, lösningen består, lösningen är att minska invandringen. Och då börjar man prata om att för få av de som kommer hit är flyktingar. Det såg jag till exempel i en debatt från, jag tror det var 2011, mellan Fredrik Malm och Jimmy Åkesson i SVT-debatt. Då pratade han att ja men problemet är alltså det är klart att vi ska ta hand om flyktingar som kommer hit. Men problemet är att de flesta som kommer hit är ju inte flyktingar, utan de är anhöriginvandrare eller arbetskraftsinvandrare. Och som sagt, då har vi fortfarande samma eller ett annat problem, men vi har samma lösning, minska invandringen. Och sen så visar det då sig genom statistik att arbetskraftsinvandringen är totalt essentiell för Sverige. Och vad gör man då? Jo, då riktar man udden på flyktingarna istället. Och det är ju det man har gjort väldigt mycket nu inför årets val. Då har man ju argumenterat jättemycket utifrån att det är vill minska flyktinginvandringen. Det gjorde man ju inte för, några år sedan utan då pratade man ju betydligt mer om att det var få av de som faktiskt kom hit som är flyktingar. Men problemet och, det, och dessförinnan pratar man om att man vill ta bort flyktinginvandringen. Om man går tillbaka till 90 talet innan 90 talet. Ja precis. Så att det går upp och ner där. Ja Vad man väljer då, hur man väljer att formulera problemet. Ja varför tror jag att de gör så. Jag tror att de gör så för att de har egentligen en grundläggande ideologi. Det handlar inte om att minska invandringen, eller det handlar allting om, fast målet är en etniskt homogen nation. Målet är den här ideologin som går ut på att ha ett etnopluralistiskt samhälle med att bevara någon typ av svensk mm. kultur, etnicitet och så vidare och så vidare eller är det det etnopluralistiskt betyder? Etnopluralistiskt. Nu ringer Henrik Johanssons mobil här inne. Tänk att det är en enda person här inne som inte kan sköta sig. Och det är Henrik Johansson, vår boss. Ja. Har du någon tanke runt det bilen varför de, liksom, de här problemen varierar hela tiden men lösningarna består? Ja, men det är väl för att det är deras slutgiltiga lösning. Alltså det är det de alltid vill uppnå. Sedan försöker de väl vinna stöd från, från allmänheten. Peka på olika saker, typ. Fast i slutändan så vill de ju bara att inte människor ska få vara i det här landet. Och därför ändrar de i retorik för att anpassa sig till, till resten av befolkningen. Ja, och det, här, det går igen även på andra mm. områden. Om vi, man vill ju även inskränka aborträtten och har genom mm. historien inte riktigt kunnat förklara varför. Man la en motion nu förra veckan där man, om att man skulle inskränka aborträtten. Och då angav man som skäl där att det handlade om att kvinnor... Får, alltså de väljer bort ett visst kön till exempel eller utifrån det skulle visa sig att barnet är, riskerar att bli funktionshindret då skulle man då välja bort det barnet och det är därför man vill inskränka rätten, vilket då är ett problem som man inte har formulerat förut, men nu formulerar man det problemet och så har man samma lösning fortfarande och det är precis samma lösningar som man hade på 90-talet när man hade den här retoriken till exempel. Vi har ju till och med 2000 tal och från deras nuvarande partiledare. Det är precis den retoriken som, som Nassar kör på, på idag. Anledningen till att eh, många nazister är abortmotståndare säger de på grund av att vissa väljer bort barn för att de är funktionshindrade och bara väljer bort liksom lite för, för skojskul. Det är väl likadant med Sverigedemokraterna så de är väl emot abort eh, och allt som egentligen rör kvinnors rättigheter av ideologiska skäl det är en del av deras ideologi. Mm. Ja, det är inte så att du nämner det. Det är ju samma sak där om man tittar på de gamla partiprogrammen. För då är det ju så att all utom-europeisk adoption ska mm. upphöra. Däremot så ska, det, enligt de etniska svenska barn, kunna adopteras istället för, istället för att aborteras. Mm. Och det är ju intressant varför är man så noga med att inte, eller att inte abortera svenska barn och varför är man så noga med att hålla utom-europeiska barn borta? Jo, för att man har ett mål i, återigen bevara den här etnopluralistiska idén om ett folk mm. uppe i Norden som är vita och blonda och blåögda, eller något åt det hållet. Intressant också du som är nazister, mm. för dem, alltså, de, jag tycker alltid att nazister brukar prata om äldreomsorg väldigt mycket. Mm. Vad beror det på du som vet en hel del om nazistiska mm. rörelser. om nazister? Ja. Det <laughs> Ja, men det är ju, alltså. Det är för de ställer, alltså, precis som Sverjerdemokraterna så ställer de ju såklart äldreomsorgen mot, liksom, mot invandringen. Mm. Alltså, det är ju likadant eh, där, där äldreomsorgen oftast består av. liksom av alltså en grupp av människor som de själva liksom tycker om vilket är personer som ser ut som de själva med den här nya gruppen eh, är en grupp som inte liksom tycker om eh, och därför ställer de de här grupperna mot varandra samtidigt så vissa vissa nasser är väl lite arga på, på de äldre också och menar att det är på grund av de äldre som landet har blivit som det är idag liksom att det är på grund, av att, på grund av den förra generationen som vi överhuvudtaget har invandrat här de känner sig lite svikna av den, av den äldre generationen. Så Det är väldigt, det är väldigt olika. men det är väldigt, väldigt ambivalent hållning. Och dels på mm. att vi måste värna om våra för, mm. förfäder och sen att ja. det är deras ja, men, precis. men det, alltså, det är jätteolika olika, men det är väl lite så här: Ja, men det är klart vi ska göra det. Vi ska alltid ta hand om vårt folk. Men, men eh, å andra sidan så är det väldigt mycket så här: Nej, men det var ju trots allt de som svek oss. Alltså, det är på grund av dem som vi har invandrare i det här landet. Allt var ju bra tills liksom Palme kom och förstörde skiten. Aha, det var Palmes fel också. Alltså. Ja, Okej. Okay. Ska vi konstatera att både Sverigedemokraterna och nazister lever i en liten bubbla. Och kanske runda av lite. Vill du då någon? Ja, absolut. Kör du som man inte hade ordet i och för sig. Aha, nej, jag tänkte att du hade något mer på det där. Men okay. Nej, slutpoängen är väl egentligen att Sverigedemokraterna vilar på en Väldigt ideologiskt svajig grund och Som de försöker dölja Genom att prata om att de är Alltså vänster och höger Precis, man försöker dölja De här twists and turnsen I sin argumentation hela tiden Med någon slags pragmatism Alltså man försöker hävda att man är pragmatiska Men faktum är ju Att de är motsatsen till pragmatiska I och med att de har Samma lösningar på alla problem Oavsett hur världen Visar sig vara beskaffad om det är så att arbetskraftsinvandring är totalt essentiellt för Sverige, ja, men då byter man bara fokusområde så att det blir, så man fortfarande kan minska invandringen. Och Det är ju själva definitionen av att vara ideologiskt förblindad, att man har samma lösningar på alla problem oavsett hur som sagt världen visar sig vara beskäffad. Det är lite samma definition för fascism. Det är lite samma. Ja, det är klockan ju, alltså, det, från Grejen är att man är ju väldigt tydligt ideologiska men man vill ju inte stå för sin ideologi. Det är ju det som är problemet och därför kallar man sig pragmatiska när man är den totala motsatsen till pragmatisk. Du brukar inte ta avslutning. Ja, nu är ju klockan kvart i. Ja, det det och, och det här var då detta avsnitt det trettonde. Det? avsnittet. Av Inte rasist men podcast live inför några cykeln här på Socialistiskt forum. Och det har varit väldigt kul att prata med. Er och vi hoppas att alla kommer fortsätta lyssna. Framöver. Ja, får få se hur det blir med den sak. Eh, och vad gör man det? det är helt jo, gratis. På iTunes på demer.com och på Soundcloud. Ja, Gå även in och titta på Henrik Johanssons senaste bravader på sajten rasismen. Ja, och gärna på Twitter. Han bråkar som en hund. <laughs> ja. ja. Och tack så mycket, bilen. Tack själv, Och så här. Ja, det var, var kul att vara här. Ja, verkligen. Tack, tack. så mycket för att du var med. Och eh, min bisittare, Magnus. Eh. tack för att du fick komma med. Jag är väldigt, väldigt klar att du kunde vara med också den här veckan. Mm. Och jag heter då Kristoffer Gummelsson. Ja, hej då! <laughs>